او څه جین تا غواړی هغه د خبره نه د تا پر جین کې تاولید او دا غیذ مود مخوره دې سیت ما سبق ته را سوید او زنه غوړم چې موږ سبق ته را سوید ما دې څروات چې په غځین کې دې سبق وایي نه خپل سره دومره وا مینا موحافظه او شو زمو طالب شاه خپل قادر ریږي دا ضروري شي چې څه ولول اړین شي دا دې کتابونو په غوښته د لوی سوبیا د له یو تنابور کې چقبلتا نو وشه کوو سارنته احمد خارون وشه او ورځې کې داسې چې د شاپو په دغه کې دا هغه خپلواک دا غجل او تسو او تسوک کې ما ما او علم کې ام په دغه کې دی نو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 د هر طالب د پاره د یو یو کورن رټې راځي یا څو طالبان د فاران څخه په ځخه کوي اوس په کورن ده پاتې چې دا وګوښتلو نقشه رټې موږ سره ورته ودی نا و علیکم سلام ما د څنور دتي وځي نشته بل کور پاتې نه ده چې موږ ستو ودی په اړه زم ما ورته دا مليک د دېوال <سؤال> دغه ما په داخله نه راکوي چې روټین تنظیم نسته لکه نو روټین تنظیم به زه پرولو ما څه چې د سبق دا ورې دې اجازه ورکې نو روټی ز خپل <سؤال> خپل روټین خپل برداشت کولای زه اغه نه خپل روټین خپل برداشت کولای چې بس بیا د داخله شو او ما د روټین تنظیم نو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 مو درې پښو د ملګرې څنګه درس ته او دا یو کار کې دی درس ته دا په کوم راشه را او څنګه چې په سبق پاتې ده موږ سره تکرار سبا به بل شی په اورز وبازس دې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 دغه سره سريو نو نحسه و ديږي چې ديځې پرابله علاوه تر څو نو په پرابله وایمو او چې لا راغله خلکو ټول کارت وبڅټو او په منډه منډه او چې مهاوي نو دا یوه مشارکې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 ورازت اغاو کا. باست جمعاتی رو درمجو نوک و نصونات اغدائنه اغوارا. منو اغام مزبوریش که دا جمعاتی درازل دلواز و د اغلال اغنان واری ما امحام چه را غلاله ده این حتور شکره ایسا محسانه. او ایوی. ما اگرشی او چه مزبوریش که ده چه اقل ده چه اقل ده چه اقل ده چه اقل ده اقل ده اقل ده اقل ده اقل. اغیب یره دا څو ته مصپله ورته درېل پر تاسو څرنه دي هغه په هم دا درېمو وروتم بارته د شپې دا غزې په شاته ده هغه خوب دې لري چېو اځهارا چېو بلارا چېو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 په ملګری او خېله یې چې تاسو دغه څه په پوهه کې درنهاتې. ماشا او بس د ده معنى اجه حلق و مخلق و مجاهده کلي بیه و ده لاره الله خود بخود داقیده و قره ايوم وقتا دیفتا و دا مشاقه تکلیف جمانه تیره تیره تیره از الله ارمانه بولوم و درز الخوده هر سبر واده و باری سرانه بیه او هر سر ورسه محیاتی و ده و ده کان ده لاره تکلیف و مشاقه و تسلسل و برداشتا پاله بسیو مقصد ته رسیږي که سره تدقيق او مشکر برداشت وکړي دا سره د څه رسیدلې نو یو په خپل احماس کوي تر دې چې د لارې کوچي کتاب دا د مدرکې ورته دغه نامه دغه څخه تر د پلان کالج څخه وروسته تقریبا په موخاصه او مدار سره کوچي دوره دا تا تر سمست مدرسة او دا وایي چې د دې په اړه چې محبت دې په سره طالبان طرف او ډیر عقیدت یو طالب چې عملونه کوي چې د ښکارونه کوي خلکو عقیدت او محبت یې نشانه لري دا یو نو ورسره او طالب دې لپاره د د طالبان راځي او ټول زما د دې شرایطو په اساس دغه خبرې په سوابق کې په پخوانیو ماټې کې نه تلور نه کیږي خو دغه پر بیا موږ څرګار کوو چې په سټ ماټاو ما شتنه بیا ورته طالبان ته د څرګار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 سمه په یو په ټکي کار لري مې په بات کار لري یو شي چې موږ در کا سره او طالباته کې دي دا ټول دغه په کومه سره پر ځان اوساتی هغه مره د دې انسان کوله عزت یې باندې د خپل وقاري نو طالبو طالبان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 او نو کې فرشتي ورتواځره ورځي او صورت او جارو د غو کې نزدیک و نو دی وخت خپل اکو شیشه خپل استرا خپل کیمرا هر څه په هغه طالبان په موږ دا ډایالوګ و چې هغه و، هغه یو پورې بیا سره پیدا چې ناڅاپه. په دې ورته عمل کړی.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 نو کتاب او کتابونو به سره ستاده وي د دې وجه نه چې کتابونو ستاده وي کتاب خپل علم پیو دي چې خپل سبب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 دا کوم صالح تاسو ته خاص سره پدې په وحول پورته سره زمي د په ترقی و او د دې لپاره وروسته په ورته پیش بیا واته ورجسته طالبانا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 دادسو اجناء تداد کتاب احترام دود اوشان تداد استاذ احترام دوم جود دود استاذ احترام نید او یا اگه شرام دنسان کو علم کی برکتنی علم کیل برکت ردیسی بی کتابه احترام نید دی بارکن بید یا باقیات ردیسی دی داغو یا واقیانا کل کرده اسو بلید دانوشی زه استاد یو د ماشو د عالم محترم دې بیا پکه. ثاني چې یو واکرانه کلیټه ورته یو فصلم اف احمد او یو د نبره راځستو. او خاطره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 و پېچې سر راځو الله څنګه معامللو زم ما سره الله ارز کوو معامللو چې تاسو په پښتې کې ورو لیکن الله راځي عجیب معامللو او چې په هغه عمل باندې لاوګو دا خطر او باندې کېږي چې الله ها خاصره حساب او حساب او ځو په حساب کې ستراوي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 دفق د ورته مستلمان یو صفالو وای زته جواب چې دا څنګه ځواب کړو دا زړه په لښې وای دا خالي برپاڅې د هغه د چې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 ځنداز ته څنګه په طارنه دغه ستاسو له تاریخ څخه تنظیمه تا څه په سره موږ ستادان لری چې دا یو زديخه په مینځه باندې دې ځاګه ما آداب او سلام دې ځاګه مې څو سمه او دا د علم کلو شي پیدا کې او شر او برکت پیدا کې د کتاب او د مدرسې او د دې دغه آداب او سلام دا د دې مشمره واکيات چې کوم خلکو د خپل استادان سره بي ادب کړی دا یا کینېبان کړی دا یا اشاره نو اگر کا استاد خپل باندې کې چې ویلې مني هغه څه خبره دا نه څه ځان باندې د علم نه ما د استاد بي دا د علم نه ما ووکي دې زیات چا په کار وی تخفیل ازید. ویدی. مولانا اکشن آلیسید. ویدی دولو می دیو مدیوان نگران. مطبخ نگران. ویو طالیب راگا یو دلی. ویدی. خلتی یو کویو. داگی پاگاربانی اودت دا سکاو. او سکاو. یو طالیب راگا یو ای. ویدی. وی طالیب اراغی ویدی. ویدی. لنگا رو گیر اودا. دالی باقیل.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 چü hinge하기 ۃ¢妳 ۃ¢ foundation ۃ£'s ۃ¢ fiⅫⅢ ė fence ۢۢ ۑ hole ۾۪, ۷ ۚ Brook ۖ,ۚۖ Chapter 2 Abis ۃʸ ۸ There Dao ۚ, ېef ۭ H ۖ que ۑ Mexico e ۖом ې Europe ې, ۚ Ti bʌ ۖ� receivers olds ۙۚ Pep ۖ have come, beat Leg ۱ even made ve Buck be attacked ۷い seems to be Elizabeth ۶ he Tough well ښه سنوا نو به له سلام جوړي چې وی په غاړه باندې ولاړ د مدرسې طالبان غل او هغه څه په ګوته کوي چې د ګوښينه دا د طالبان ټول وګوري هر طالب راځي چې ما د هر طالب په شکل اوسو دي لیدل چې هم ما ته یا ته لیکن دغه طالب په شکل صورت ما ته ومه ده نو دا داسکه په صورت ماولې زه د دوی د ما ماده خبرو پرځیدا د موږ مدرسې طالب په دې وخت کې ناست په درسي <تصفيق> استادانو او د دې ته محلي <تصفيق> چې ټول ادب احترام کوي ښه سره له تعلق <تصفيق> او یا ښه ترنا صفه یې بیان کوي تر څو دا معنی کوي چې رغماټ ورکونکو ته دته بنومره خپل سبق او خپل هغه کوم ارشاد پار کړي هغه له سیداوي سره توافق لري ورته ستاسو د دې آتی وي خبر یې خپل ورسې مطابق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 أو سورة الآسين حتى نرسل بأي قالبان وزنه فرسولك لكي إشراق وقف إشراق وقف يعني كم لكي أفعق وقف تشهر تياريك أو كبير لغين نرسل ومقفل وعليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم وكلمة الرحيم دلتا اواز که بارا قلیده. دا اونگه داشت تاریخیش اوائیو یعنی دا کومی حبری چیزی دا کولی یو راستی منزده که نا داده دی دکارده. و یو راستی چیز دواری حبری مونده انسان و انسان کن روزی کن روزی کن روزی کن دا اونگه دا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 داګه دغه چې ما دې کتاب په حاضر مطلب زو یو کتاب چې دا ترڅو دا کوم کاروبار چې او کوم خاص嘢 د یو ما شه. خلک لري. او که تاسو د موبایل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 مغنی لخص مغنی لخص چې څنګه د دې دری یو او یو اب او بل جمله حروف حروف سرهมาร ټول وي دا پدې او یو مشابېب مونیات سند مشابېب مونیات علاقات څنګه د کیسه مېره متومکنه نو دا هر حرف ته او به حرف چې ته مېول اچھا بیا مونیل اکثر د بیا حد ته وبل خپل کني نو تفصیل دا هغه هیڅ چې هغه عمل کې بل اب الغروب في عملها وبلاغها دا هو لو كان له اغا غروبتي عمل كده وغروبتي عملت اغا قسمت اغا غروبتي غروب وقت خديا اغا دي تعملتي بلاغ دي تعمل اغا غروبتي عملت اغا قسم سواء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 دا هغه د سپدي باندې کارکړی ځان باندې شوی دی واه په العالمه په پکتسي ځابطه دي ځابطه ته شو دی الله دې په بل خبره ده لسی کوم قصو کې یو مورب یو بل دا مورب ته که دا مع دي دا اسمین مورب دا د سې سره دا روسته واڅېځونه چې په ګورې کې یا کومه عرب دي او نو څه شيږي هغه څه چې د یاوې څو ټماتکین دی ورپېلې د زارې خالې نو د تأکید تا او د زمين مالک تعالې نه هغه پوښتې مورابا ده ادا کوي څه هغه د څنګه فل معالوتې د څو شي کېږي ورته دا چې موږ وکړل مداشي شره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 اړه ولک سلطات ویلې مؤکل مؤتلم شریف ټول مؤکل سلطات حال پیدا مو ما سره دی ولې ځکه نام قلمتي را یارا د مؤکل سره په تو زميتره نه د پټ سره دی چې دا مرکوې دا اسمی له ضعمله بغیر یع دعم عمل له عمل درې اتفاق اسمه دا ولې عمل تدزید یوه عمله عمله معنا دې عمل له دې ته کی چې پغیثه له پوسټ کې یو عمله معنوي هغه تل کې چې پغیثه له دا او عمل له دې کې کومه معنی دې دا عمل له دې او عمل له دې څوک چې ما درې دې مسما ذا اسمي علم اسمي علم بس ده الاسم المضاف تعمل ايش كل موقوف في جره ضروري الله الله ذكر و اذا جاء و خرج ده اسمي, اسمي عامل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 مدا اسم متمدن دی اسم متمکدی د کوم څه نه ده مخربو تعريفو وړه کوم فر قانون تعريف دی نو ما د دا مړ په دا ملوت پد ملوت کله موږ خپل له وپښې شو دا لاچار څاور کړه د مخکې ولاته چې لګې د ولادت دا د رحمان هیڅ یو کې شوې ده صفات راکښې شوې ده د پورا دا بسم الله دا مو دا په خپل له دا څنګه څنګه دا په خپل دا په څخه چې په څون او په ځان یې د اسلام دی نو بسم الله چې او علامه تشو او په ځان د اسلام نو دې وجناتی او ولې څومره د اسلام دی او په دې میا خپل بسم الله خپل منځو کې شواکې دي دا موځو د څواکې یا دا الله موسو د الرحمان کی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 او چې د کی کې پ شوو مع ب چې په مطالب د مطبول کي د د شپ بیا حالي مطالبې هی ویلکی او دا کوم صفت دی دا صفت به حال ک دی ځکه دا خپلله مع د مطبود الله دا الله س الله چې د الله چې دی دا داپ چې چې جوړ چې صپته او حال جو او دا رحمنې می سم دی او داسم د دی علاد ص دا اسلام دی مریه د که نه کره ده